A mai reggel a János evangéliumából fogunk megnézni egy igeszakaszt. szakaszt, úgyhogy a János evangéliuma második fejezeténél kinyithatott, hogyha van nálad Biblia. János evangéliumának második fejezete. Ez egy kicsit különleges alkalom, hogy ezt a részt nézzük meg az evangéliumból, hiszen ez Jézus Krisztus szolgálatának az első része, de hát tudnunk kell azt, hogy a Krisztus feltámadásáról nem csak ott van szó az evangéliumban, amikor leírja magát az eseményt, hanem az evangéliumokon keresztül többször is olvasunk erről, és az Ószövetségben is, hiszen rengeteg utalást találunk arra, hogy Krisztus fel fog támadni. Pontosan ez az egyik legnagyszerűbb és legszemre méltóbb dolog a Bibliában, hogy Isten mindent előre megmond, és mindaz, amit mond, az beteljesedik. Érdekes módon egyetlen olyan világvallás nincsen, ahol a, profét, ahol a világvallás megalapítójáról lettek volna jövendőlések vagy proféciák, Krisztussal kapcsolatosan több mint 300 féle konkrét proféciát találunk az Ószövetségben, és konkrét adatokkal utal arra, hogy a messiás ki lesz, mikor fog születni hogyan, mint lesz a szolgálata, mit fog tenni, és ezek a nagyon pontos proféciák be is következtek, úgyhogy ettől annyira egyedi Istennek a szava, hogy látjuk azt, hogy a proféciák beteljesültek, és ami a jövőre vonatkozik, ez csak egy jó erőt ad nekünk ahhoz, hogy amit eddig Isten megmondott, beteljesült, akkor amit ezután mondott, hogy be fog teljesülni, az is százszázalékosan biztosan be is fog következni. Érdekes az, hogy az egész Bibliának a, a, több mint az egy harmada profécia. Sokszor, amikor hallunk arról, hogy profécia meg próféta, akkor az ember ilyen hiperkarizmatikus vonal jut az eszébe, hogy állandóan jobbra-balra profétál mindenki. De hát nem kell térni a proféciáktól, hiszen Isten igényének az egy harmada profécia, és azt látjuk, hogy Jézusra vonatkozóan is rengeteg ilyen profécia van, ami be is következik. Itt a János 2-ben is egy ilyen proféciát fogunk megnézni, Krisztus szolgálatának a legelején. A János 2. 13-as verstől fogjuk olvasni. Közel volt a zsidók húsvétja, Jézus is felment Jeruzsálembe. A templomba találta az ökrök, juhok és galambok árusait, és az ott ülő pénzváltókat. Ekkor Kötélből korbácsot csinált, és kiűzte őket, valamint az ökröket és a juhokat is a templomból. A pénzváltók pénzét pedig kiszorta, az asztalokat felborította, és a galambárusoknak ezt mondta: vigyétek ezeket innen! Ne tegyétek az én atyám házát kalmárkodás házává! Ekkor a tanítványainak eszébe jutott, hogy megvan írva. A te házad iránt érzett féltő szeretet emészt engem. Hát itt van Jézus, a legjobb értelemben véve ő nagyon vallásos volt, nagyon szerette az atyát, de mégse jött ki nagyon a vallási vezetőkkel, az akkori kor vallási vezetőivel. Itt ez a történet, amit olvasunk, a templomnak a megtisztítása, ez nem ugyanaz, amit a többi evangéliumban olvasunk, amikor a szolgálata végén ugyanezt a templom tisztítást elvégezte Jézus. Ezt itt a szolgálata elején végezte, és látjuk azt, hogy igen, megfontoltan tette ezt. A templom, ami akkoriban állt, már 532-ben kezdett el épülni, ez volt a második templom a Templomhegyen. A Templomhegy volt az, ahova Salamon először felépítette a templomot, de mivel azt a babilóniaiak lerombolták, a második templomot Krisztus előtt 500 körül kezdték el építeni, és Heródes, aki Krisztus korában volt az attori helytartó, úgy döntött, hogy felújítja a templomot. És már 46 éve azon dolgozott, hogy a templomot nem csak, hogy felújítsa, hanem dicsőségesebbé, nagyobbá, ragyogóvá tegye. Krisztus korában a templom annyira gyönyörű volt, hófehér volt, hogy messze földről lehetett látni, ahogy ragyog. Nem volt egyetlen egy olyan rész a templomon, ahova madarak leszállhattak volna, mindenütt tűhegyes hegyezett kupolák és csücskök voltak, hogy a madaraknak az ürüléke ne vegye el azt a szép fehér szint, amiből építették. Ugye eléggé jól gondolkoztak akkoriban. És messze földről, több, több kilométerről, 15-20 kilométerről lehetett látni azt, ahogy a templomhegyen ragyog a templom. Ahogy a nap felkelte, a naptámadat rásütött, besütött végig a kapukon egészen a szentek szentjéig, és az egész város csak ragyogott messze földről, azt írják az akkori utazók, hogy nem lehetett ránézni, annyira ragyogó volt a fehér kövektől és attól az aranyborítástól, amit ezekre a kupolákra tettek. Már Heródes 46 éve dolgozott azon, hogy ez a templom épüljön, és a munkálatok még most se voltak befejezve. A templomnak volt egy udvara, a külső udvar, ahova mindenki meg volt hívva, hogy imádja az egy Isten. Bárki jöhetett oda. Jöhettek a pogányok, jöhetett bárki, mindenki az egész világról, hogy eljöjjenek és találkozzanak Istennel. Természetesen volt egy belső udvar. A belső udvar az kizárólag a zsidó férfiak számára volt fenntartva, hogy a kiválasztott férfiak találkozhassanak Istennel egy közelebbi helyen, ami a szentek szentjéhez közelebb volt. Természetesen a szentek szentjébe senki nem mehetett be, egyetlen egyszer a főpap, ő is rettegés között ment be, hogy Isten jelenléte nehogy halára sújtsa. De ez az udvar nagy, nagy, nagy volt, bárki jöhetett és imádhatta az urat. A zsidóknak el volt rendelve, törvény szerint az 5 Mózes 16-16-ban olvassuk, hogy minden zsidónak fel kellett utazni évente a Páska ünnepét megünnepelni. Ez minden zsidó férfira vonatkozott, és hát mivel a férfiaknak ö, legtöbbnek volt családja, a család is követte őket, úgyhogy ilyen hatalmas több milliós népvándorlás volt a Páska ünnepe. Mindenki vonult pereputjal együtt Jeruzsálembe. És el lehet képzelni, hogy ezen a hosszú, nehézkes úton végig rángatták az egész családot, mert akartak menni, mert tudták, hogy Isten várja őket. A Páska ünnepe az egyetlen egy nap volt, de rögtön utána követte a kováztalan kenyerek ünnepe, és ezért tíz napon keresztül ünnepeltek Jeruzsálembe. Ez volt az egyik vándor ünnep Izraelben, és erre mindenki megmozdult. El lehet képzelni, hogy milyen nyüskés lehetett ott Jeruzsálembe. Mindenki vonult, mindenki akart menni a templomba, mindenki akart áldozni. És hát a Páska ő ünnepével kapcsolatban pedig megemlékeztek arról, hogy Isten milyen csodálatosan kihozta őket Egyiptomból. Talán emlékeztek arra, hogy Isten elmondta a kiválasztott népének, Izraelnek, hogy a Kánám földjét megkapják. És azt, elmondta azt is, hogy 400 éven keresztül rabszolgaként lesznek majd ott egy másik nép uralma alatt. És ez a 400 év ott volt az egyiptomiak alatt. 400 éven keresztül közel 70 fő izraelitából 2-2,5 milliónyira nőttek az izraeliek száma. A 400 év alatt sok minden történt, megsokasodott Isten népe, és úgy néz ki, hogy a nyomás és a rabszolgasság és a szenvedés között gyarapodtak. És 400 éven keresztül kiáltottak Istenhez, hogy mentse meg őket. És 400 éven keresztül el tudjátok képzelni azt, hogy minden egyes este kiáltottak, hogy Uram, szabadíts meg! Uram, szabadíts meg! Mekkora hit kellett ehhez? Négy évig nem ért senki. Nem érte a végig a négy évet a legtöbb ember, ugye? Van, aki úgy, ha, úgy született meg, hogy rabszolgasorsban, és úgy is halt meg. Vajon neki a hite mi lehet milyen lehetett? Hogyan fordulthatott Istenhez? Mit gondolhatott Istenről? Azt megtanulta, hogy Isten meghallgat minket. De egész életében soha, de soha nem látta a szabadulást. Hogy lehet ez? És érdekes volt, hogy az izraeliek mégis 400 éven keresztül ezt tanították a gyermekeiknek, és hittek Istenbe, és tudták, hogy ő nem késik az ígérettel, még ha négyszáz év is, még ha az én életemben nem is, de el fog jönni a szabadítás. És 400 év után, amikor beteljesedett a kárnáni népeknek a bűne, ahogy az ige írja, nem voltak hajlandók Istenhez fordulni, Isten elhozta, az elhozta a Zsidókat az egyiptomi uralom alól, és elküldte nekik mózes elküldte, hogy megszabadítsa őket. És emlékeztek arra, hogy hogy jött a fáraóhoz Mózes, és kérte, hogy engedd el az én népemet, és makacsul, gonoszul ellenállt, hiába jöttek a jelek Istentől, akkor is ellenállt. És az utolsó jel az volt, hogy minden első szülött el fog pusztulni. De Isten jött és szólt a zsidóknak, hogy kenjék föl a páskabáránynak a vérét, kenjék föl az ajtóférfára, a fára, és aki ezt megtette, ott a halál angyala elment az, a, mellett, a ház mellett, és nem, nem halt meg az elsőszülött. Hát el tudjátok képzelni, hogy milyen lehetett az az este. Egyszerűen el kellett hinni azt, amit Isten mondott. Sokszor gondolkozok azon, hogy a, a tudálékosabb fajtája a zsidóknak leült beszélgetni Mózessel, hogy na jó, de a vér hogy ment meg minket, a vér az tisztátalan, és jó, tegyük föl, hogy megment minket. Még az is lehet, hogy egyetértettek vele, hogy elméletileg ez működhet, de mégse csinálták meg, mert mit fognak szólni a szomszédok. És lehet, hogy voltak, akik így intelligensen elbeszélgettek erről az egész vér dologról, de csak azok menekültek meg, akik végül is hittek Istennek, és megtették azt, amit mondott. Fogták a vért, és felfestették az ajtófélfára, nem törődve azzal, hogy mit fognak mondani a szomszédok, meg hogy logikus -e ez, vagy nem logikus. Egyszerűen a vért oda tették, és azt mondták, hogy mi a vér védelme alatt akarunk lenni. És jött a halál angyala, és ezeket a házakat kihagyta. Kihagyta, és ez volt az, ami a fáraót arra indította, mivel elveszítette a saját eszszülöttjét is, hogy elengedje Izrael népét. És ez, ebből a csodálatos szabadulásról emlékeztek a zsidók a Páska ünnepén évről évre, minden egyes évben. És volt egy nagyon jó bevált szokásuk, az ige szerint haladtak és ünnepelték ezt az ünnepet, a, a hónapnak a tizedik napján kiválasztottak mindig egy bárány. Ki kellett választani egy szeplőtlent, egy tökéletest, akiben semmiféle hiba nem volt. És még négy napon keresztül figyelték ezt a bárányt, hogy valóban szeplőtlene, hogy nincsen valami fertőzés rajta. Négy nap alatt nem jött -e ki valami folt, vagy valami ragya, vagy lepraság, vagy bármi. És négy napig elzártan őrizték ezt a bárányt, és figyelgették aprólékosan, hogy. Tényleg hib hibátlan-e, tényleg tökéletesen, És amikor eljött 14-e, négy nap múlva, akkor fogták és levágták ezt a bárányt, és az egész Páska ünnepi vacsorával megemlékeztek arról, hogy Isten milyen csodálatosan kihozta őket Egyiptomból. Persze, ennek az ünnepnek, mivel Isten elrendelte, volt egy profétikus jelentősége is, ami a jövőre mutatott, az elkövetkezendőre. Az igéből megtudjuk azt, hogy Jézus Krisztus a páskabárány, a tökéletes. És ő maga is pontosan ezt tette, a, a pontosan tizedikén, azon a napon szamárhátra ülve bevonult Jeruzsálemre. Ez volt virágvasárnap, amit mai napig is virágvasárnapnak ünnepelnek, és ez volt az a nap, amikor Krisztus bevonult nyilvánosan a szamárháton, és engedte azt, hogy ő neki hozsannát énekeljenek, és Dávid fiának hívják őt, ami egy messiási cím. Ez volt az az első alkalom, amikor Jézus engedte azt, hogy nyilvánosan őt messiásként ünnepeljék. Az előtt emlékeztek, mindig azt mondta, hogy ezt el nem mond, tarts titokba, ne mond el senkinek. De ez volt az első alkalom, amikor azt mondta, hogy lehet nyilvánosan, igen, én vagyok a messiás, ünnepelhettek. Ez volt tizedikén. Utána négy napon keresztül Krisztus ott állt a nyilvánosság előtt, és engedte, hogy figyelgessék, hogy nagyító alá vegyék, és hogy nézegessék, és hogy kikérdezzék, és hogy Mindenkivel talált, és nyilvánosan tanított. Mindenki figyelhette, hogy mit tanít. Lehet, hogy ott ültek az írástudók, és lapozgatták a kis tekercseiket, hogy hát, ha találunk valami hibát benne, hát, ha találunk valami hibát benne. És négy napon keresztül, amikor nyilvánosan tanított a templomba, és az egész Jeruzsálemben senki semmi hibát nem talált bennem. És a negyedik napon pedig megfeszítették. Mit van ez a páska ünnep? Jönnek a zsidók ünnepelni. De, mint tudjuk az igéből, nem csak a zsidók jöttek ünnepelni. Nyitott volt. Mindenki jöhetett a pogányok udvarába. Mindenki imádkozhatott, találkozhatott ott Istennel. Ezért volt fenntartva. És tudjuk azt az igéből, hogy jöttek Egyiptomból, jöttek Afrikából, jöttek innen, jöttek onnan. Még biztos vagyok benne, hogy római katonák is felmentek, hogy találkozzanak Istennel. Tudunk, tudunk Simonról például, akiről tudjuk, hogy fekete bőrű volt, akkor valószínűleg nem onnan a Kánaán földjéről való volt, valószínűleg valóan Afrika részéről érkezhetett. És több ilyen emberről tudunk. De gondoljatok bele, hogy mi történt itt. Ezek az emberek hosszú utat tettek meg azért, hogy találkozzanak Istennel és el tudom képzelni, ahogy vonulnak a tömeggel, és, és amikor bejutnak a külső udvarra, és tudják, hogy nem mehetnek tovább, és mondjuk legyen ez egy római, aki leül, és becsukja a szemét, és összeszedi a gondolatait, és Istenre akar figyelni, és próbál vele beszélgetni, próbálja meghajlani az ő hangját, de egyszer csak hall valami kiabálást, és, és azt mondja, hogy gyere ide az én asztalomhoz, nem az enyémhez, itt jobb árat kapsz, itt a váltó jobb. Közben hallja, hogy az ökrök, meg a birkák bégetnek, meg a galambok búgnak, ráadásul az állatok nem csak zajt, hanem... Bizonyos illatokat is generálnak, és gondolj bele, hogy ebbe a környezetbe próbáljál odafigyelni Istenbe. És itt vannak a pogányok egyetlen lehetőségük ez a hely, ami nyitott, és amit ki is használtak sokan, hogy Istentől halljanak, és hogy Istent imádják. Eljöttek, de helyette ezt találják a pogányok udvarában. Akkoriban természetesen a vallási vezetők szerettek volna hasznot húzni ezekből a zarándok ünnepekből. Miért ne? Hát valamiből a templomot csak fent kell tartani, gondolták ők. És hát egyébként is segítünk az utazóknak, hogy ne kelljen már a bárányt 15 napon keresztül a vállukon cipelni, majd adunk mi bárányt jó pénzért. És meg lehetett váltani természetesen az áldozatokat, és kijelölték a pogányok udvarát teljesen megigaz jogokkal, azt mondták, hogy ezzel mi segítünk az embereknek, a templomot is fenn kell tartani. Teljesen ö, olyan indokokat koholtak, amivel igazolni tudták magukat, hogy hát ehhez nekünk van jogunk, ez így rendben van. És a messzi földről utazók, ha nem hozták a saját állataikat, jó pénzért ott a templommalnak, pogányok udvarába megvehették a tökéletes áldozatot. Még felír, feljegyzések vannak is arra, hogy van, aki igenis két hétig cipelte a bárányát, de mire odaért, közölték a papok, hogy ez nem jó, ez nem tökéletes. És mindig találtak benne valami hibát, azért, hogy ott kelljen megvenni. Nem hittem el, amikor Disneylandben voltunk, és ott minden hercegnő, meg minden Disney-film, meg minden ilyesmi, és biztos láttatok már a kínai boltban 100 forintért lehet kapni egy műanyag koronákat ezt nem csak itt lehet 100 forintért kapni, hanem Amerikában bárhol lehet hasonló árba kapni, de Disneylandben ez a korona 60 dollárba kerül. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok pénz, mint egy 10 ezer forint, vagy valami ilyesmi kategória. És az ember megnézi, azt gondolnád, hogy biztos ez, ez biztos kristályból van, vagy ilyesmi megfordít, ugyanaz a kínai termék, ugyanaz, amit meg lehet szabolva 100 forintért. De azért, mert Disneylandben van meg kell fizetni az árát érte. Hát ugyanez volt itt is. A bárányok ugyanannyiba került, ugyanaz a bárány bárhol megvehetted. Jeruzsálem körül rengeteg pásztor volt, jöttek is, hozták is az állataikat. Na de hát ugyanazt a bárányt megvehetted sokkal olcsóbban a templomon kívül, de úgyse fogják elfogadni a papok. Emellett még kellett fizetniük templomadót minden egyes imádónak, aki belépett és imádatra indította Isten a szívét és követte az ő igéjét, annak templomadót kellett fizetni. Erre pedig a papok kitaláltak egy nagyon jót, azt gondolták, hogy hát nem lehet akármilyen valutába templomadót fizetni, kitalálunk egy templomi valutát. Természetesen jó pénzért beváltunk mindenféle valutanemet, és ott voltak a pénzváltók asztalai, hogy bárki bármivel szeretett volna fizetni, jó, olcsón megszámították nekik a templomi valutát, és utána azzal a templomi valutával fizethettek, majd azt visszahozták a pénzváltók asztalára, hogy újabb váltásra legyen lehetőség. Itt volt ez az egész... Teljesen, őszinté, teljesen minden őszintességet nélkülöző kabzsi rendszer, és mindezt oda tették a pogányok udvarába. Az egyetlen helyre, ahol a pogányok hallhattak Istenről és találkozhattak Istennel, ahol leülhettek volna nyugodtan és imádkozhattak volna. Gondolj be, ez olyan lenne, mintha most eljöttél gyülekezetbe, hogy Istent imád. És, és vágysz arra, hogy halljál Istentől, de közben bejönne itt pár ember, és elkezdenek kiabálni, hogy hoddogot tessék, popkont vegyenek, vagy csokit vegyenek. És akkor el tudod képzelni, hogy a gondolatait hogyan tudnának Istenre koncentrálni? Különösen így ebédfelel, mindenki, ó, oh, tényleg, igen. És akkor oda van a gondolat, nem tudsz Istenre figyelni. Milyen, milyen, milyen zavaró lenne? Vagy, hogyha itt pár birka itt legelészne, meg itt lennének, galambok repkednének, ugye elég nehéz lenne Istenre figyelni. Úgy gondolom, nem egy túl könnyű környezet lenne. És hát, mikor Jézus ezt látta, nem csoda, hogy álszomorodott a szíve. És ez a szomorúság ez nem csak szomorúságban állt meg, hanem azt olvassuk itt az igében, a 15-ös versből, hogy ekkor kötélből korbácsot csinált. Jézus itt nem hirtelen felindulásból kezdett el asztalt borogatni. Itt nem hirtelen felindulásból rugott ki mindenkit a pogányok udvarából, hanem ő ezt látta, és elszomorodott, és fájt a szíve, hogy az egyetlen hely, ahol Istennel kapcsolatban léphetnének ezek az emberek, így néz ki és elkezdte a korbácsot csinálni. És a kötélből korbácsot csinálni nem fél perc, hanem elkezdte fonogatni, elkezdte a görcsöket kötni. És amikor kész volt, elindult a pénzváltók asztala felé, és lesöpölt mindent róla. Lehet, hogy teljesen megtöbbet a pénz Hát elnézést ez az én pénzem. Azt hittem azért jön, hogy pénzt váltson. Azt hittem, hogy azt akarja megtudni, hogy én mennyiért adom a templomi valutát. Mit képzel? És Jézus már borította az asztalát is, és ment a következőhöz, és borította a következőt. Az ostorral pedig hajtotta kifele az állatokat egymás után, és kihajtotta az embereket, kihajtotta az állatokat a templomból. És azt mondta, hogy vigyétek ezeket innen, ne tegyétek az én atyám házát kalmárkodás házává. Ez itt az én atyámnak a háza, ez itt az imádatról szól. Ide az emberek azért jönnek, hogy találkozzanak Istennel, hogy imádhassák őt. Nem valutáról, meg nem piaci dolgokról, meg nem kereskedelmi központról szól, ez csak azért, hogy találkozhass Istennel. És Jézus teljesen jogosan kiűzte ezeket az embereket az udvarból. Hát el tudjuk képzelni, hogy ez elég nagy felfordulást keltett mindenki életében. Ugye a pénzváltó addig meg volt nyugodj, de évek óta ezt csinálom, ebből élek, jól élek. És mi, mi az, ez most mi? Évek óta itt lehet venni galambot, hát ez most mi? És hirtelen jött Jézus, és ezt az egészet felforgatta. És nem számított rá senki, Jézus kiűzte őket. Jöttek természetesen utána a ö, zsidók is. A 18-as versben olvassuk, hogy a zsidók pedig megszólaltak és megkérdezték tőle, milyen jelt mutatsz nekünk, amelynek alapján ezeket teszed. Itt jöttek a zsidó vezetők, Hát elnézést tudná igazolni magát, hogy milyen tekintéllyel csinálja ezt? Ez, ez olyan, mintha egy rendőr igazoltatni akarna, és át akarja kutatni a házadat, lehet, hogy megkérdezni tőle, hogy elnézést tudja igazolni magát? Van róla igazolványa? Van házkutatási engedélye? Mert ha van, hát akkor tessék. És itt van, Jézus megteszi ezt az egészet, és a vallási vezetők egy jó kérdést tesznek föl. Milyen jelt mutatsz, ami arra mutat, hogy neked erre van hatalmad és tekintélyed? Talán valami proféta vagy? Vagy talán te lennél a messiás? Tudsz valamit mutatni, ami téged feljogosít arra, hogy így kitakarítsd a pogányok, udvarát? Ez egy teljesen jó kérdés volt, és úgy gondolom, hogy Jézus helyében nem sokat magyaráztam volna, elmondtam volna nekik, hogy én vagyok a messiás, hogy Jobb, hogyha ezt így elfogadjátok, de Jézus nem ezt tette, azt mondta, hogy ő szívesen ad jelet, szívesen fog jelet adni. És azt mondja a 19-es verstől, hogy Jézus így felelt nekik, romboljátok le ezt a templomot, és három nap alatt felépítem. Jézus azt mondta, hogy szívesen adok jelet, itt a jel, romboljátok le ezt a templomot, és három nap alatt én azt felépítem. Erről az jutott eszembe, hogy Isten nagyon sokszor szívesen ad nekünk jelet. Lehet, hogy te is ma úgy ülsz itt, hogy kértél jelet Istentől, hogy mutasson neked jelet, és, és akkor az életedet rábízod. Hogyha Isten... Ö, megmutatja neked azt, hogy ő valóban Isten, akkor te hinni fogsz benne. Vagy akkor rá fogod bízni az anyagi gondjaidat, vagy akkor rá fogod bízni az aggodalmaidat, csak mutasson jelet. Csak az az érdekes ezzel a jelmutatással kapcsolatban, hogy mi emberek valahogy úgy vagyunk összerakva, vagy mi szeretnénk Istennek megmondani, hogy mi legyen az a jel, amit neki mutatni kell, és akkor majd elhisszük, hogy ő Isten. Én emlékszem, amikor iskolába jártam Gimibe, kronikus késő voltam, és mindig az volt az imám a busz hogy... Isten, ha te valóban létezel, küldj egy 31-es buszt most azonnal. És akkor már a 31-es busz kanyarodott is a sarkon, de hát ez véletlen, még ki sem mondta és volt. Tehát ez biztos nem lehet Isten. Utána megmagyarázza az ember, de Isten még volt elég kegyelmes, hogy odafigyelt arra, amit mondok, még, még arra is. De Isten... Nem úgy ad jelet, hogy felveszi a rendelést, hogy mit szeretné, mi legyen a jel. Uram, legyen az a jel, hogy megnyerem az ötös lottót, és akkor rád bízom az életemet, és az aggodalmaimat, és a félelmeimet. Isten nem így működik. Isten nem, ö, nem azt nézi, hogy milyen jelet teljesíthetne. Ő nem egy pincér, aki ott áll, hogy mit szeretne, mit szeretne, és akkor utána majd ő teljesíti. Nem. Jézus azt mondta itt ezeknek az embereknek, szeretnétek jelet? Adok jelet romboljátok le ezt a templomot, és én három nap alatt felépítem azt. Azt mondta Jézus, hogy én szívesen adok jele. És melyik templomról beszél Jézus? Hát gondolhatjuk azt, hogy hát ott áll a templomba, hát biztos arról a templomról, ami már 500 éve áll, és már 46 éve bővítik, újítják, mert hát ha nem lenne semmi más, gondolhatnánk, hogy Jézus ezt mondja. De Jézus nem ezt mondja. Nem is azt mondta, hogy én rombolom le a templomot, és majd én felépítem három nap alatt. Azt mondja, hogy romboljátok ti le. És azt olvassuk utána, ezt mondták a zsidók, rá a zsidók, hogy 46 esztendeig épült ez a templom, és te három nap alatt felépíted. Ő azonban Jézus a testének templomáról beszélt. Itt leírja egyértelműen a 21-es versben, hogy Jézus a testének templomáról beszélt. És amikor ezt mondta ott a zsidóknak, hogy romboljátok le ezt a templomot, és három nap alatt én felépítem, akkor magára mutatott. Romboljátok le ezt a templomot, és én három nap alatt fel fogom építeni. És ott van a jel, Jézus megmondta, hogy én három nap alatt fel fogom építeni ezt a templomot. Ez egy nagyon nagy kihívás. Azt mondja Jézus ezeknek a vezetőknek, hogy tessék itt a kihívás, romboljátok le ezt a templomot, korbácsoljatok meg, szegezzetek fel a keresztfára, kínozzatok meg, gúnyoljatok, addig üssetek, addig, addig nyomorgassatok, míg egy csepp élet van bennem, teljesen romboljatok le, teljesen pusztítsatok el, és én három nap alatt felépítem ezt. Szó szóval szerint az eredetibe három nap, alatt, három nap múlva feltámasztom ezt. Ezt mondta Jézus. Ez egy kihívás volt, amit úgy néz ki, hogy a zsidók valami módon csak megértettek, mert egy kicsivel később ezt meg is tették Jézus szolgálata végén, valóban meg is tették, és megfeszítették, és felszegezték a keresztre Jézust. De azt mondja Jézus, hogy harmadik napra feltámasztom. Ez van az eredetibe. Az van az eredetiben, hogy harmadik. A három az három. Egy, kettő, három. És ez lenyűgöző dolog, hogy azt mondja Jézus, hogy harmadik napra mert nem azt mondta, hogy második, nem azt mondta, hogy nyolcadik, vagy majd valamikor, hanem pontosan a harmadik napon. Ez, ez egy lenyűgöző dolog. Gondoljunk csak bele, hogy az új szövetségben hány olyan, ol, olyan esetről olvasunk, ahol feltámasztották a halálból. Igazából ezt a feltámadást nem is nagyon feltámadásnak kellene hívni, hanem csak újraélesztésnek, mert meghalt, újra élet, élt újra, aztán megint meghalt. Tehát ez önmagában nem az a feltámadás, amiről Krisztus beszél. Ami Krisztus feltámadása az az, ami majd velünk fog történni, akkor, amikor az Úr visszajön értünk. Akkor majd fel fogunk támadni, és soha meg nem halunk, és örökké fogunk létezni az új testünkben. Az a feltámadás. Ezek az újszövetségi vagy ószövetségi esetek, ezek inkább ilyen újraélesztés dolog, hogy jó, meghalt, de most kap újra egy esélyt az életre. Legyük azt, hogy Lázár mégis feltámadt. És Lázár mondjuk megtudta volna előre valahonnan információból, hogy Jézus majd jön és fel fogja támasztani, és a halála előtt mondta volna Mártának meg Máriának, hogy Három nap múlva feltámaszt Jézus. Pontos információi voltak, és, és Mária meg Mártól nem tudta, hogy ezt az információt megkapta, és akkor csodálkoztak volna, hogy én Lázár tudta. Hát Lázár még lehet, hogy tudta volna, hogy három nap múlva, de Lázár önmagát nem támasztotta föl. Lázár annyit mondhatott volna, hogy három nap múlva feltámaszt majd Isten engem. De Jézus nem ezt mondta. Jézus azt mondta, hogy harmad napra én feltámasztom saját magamat. Ez egy döbbenetes dolog, mert ezt aztán végképp soha senki nem tudta, és nem is tudja elmondani saját magáról. Tudom, hogy mindenki nagyon tehetséges itt a teremben, de úgy gondolom, hogy senkinek nincs arra tehetsége, és nem bántásként gondolom, hogy saját magát feltámassza. De így a világtörténelem során se volt senkinek hatalma és ereje erre. Egyetlen egy vallási vezetőnek nem volt hatalma és ereje erre, hogy saját magát a halálból föltámassza. Ezt egyedül és kizárólag Jézus Krisztus tudta elmondani saját magáról, és nem csak beszélt, hanem meg is tette. És érdekes az, hogy az ige egy helyen az örökkévaló léleknek tulajdonítja a feltámadást, a szent léleknek. Másik helyen az Atya Istennek tulajdonítja, hogy ő feltámasztotta Krisztus a halálból. De ez az ige szakasz, itt Jézus azt mondja, hogy én, én magam támasztom föl magamat. Jézus Krisztusnak tulajdonítja. Akkor most kitámasztotta föl Jézus Krisztust? Az Atya Isten, Jézus Krisztus vagy a szent lélek? Igen. Igen, mind a három az. Három-egy Isten együtt munkálkodva ezt a feltámadást, ezt a csodát megtették a harmadik nap. De Krisztus saját magának tulajdonítja ezt a munkát, és ezt teljesen elkülöníti mindenki mástól. Ő teljes mértékben Isten. Elmondta ezt a jelet a zsidóknak. Mit mondtak a zsidók? Ó, köszönjük szépen ezt a jelet, igaz, hogy nem azonnali jel, igaz, hogy nem hoztál le most tüzet a mennyből ebből a pillanatba, igaz, hogy ez egy távoli jel, de köszönjük szépen, meg fogjuk fogadni, odafigyelünk rá, és akkor majd fogjuk tudni, hogy neked erre tényleg volt tekintélyed, hogy kitakarítsd a templomot. Nem, egyáltalán nem ezt mondták. Sőt, azt látjuk, hogy teljesen elmentek amellett, amit Jézus mondott. Elmentek emellett a jel mellett, amit Jézus adott neki. És euh, nagyon sokszor mi is elmegyünk emellett a jel mellett, amit Isten ad nekünk. Mert Jézus azt mondta, hogy ez az a jel. Ez a jel, hogy én Isten vagyok. Ez a jel arra, hogy higgyetek bennem, és higgyetek minden egyes szavamnak. Ez a jel arra vonatkozóan, hogy bízzátok rá az életeteket az én kezemre. És ez a jel arra, hogy én gondot fogok rólatok viselni. Ez a jel, hogy harmadnapra feltámadtam. De emellett a jel mellett sokan elmegyünk. Kicsit olyan ez, hogyha jobban megértsük, hogy vajon miért értették félre, vagy miért nem értették a zsidó vezetők ezt a jelet, gondolkozzunk egy kicsit a közlekedési táblákon. A közlekedési táblák jelek, ugye, közvetítenek nekünk valamit. Például, amikor az autópályán jössz Debrecen fele, és azon, azon gondolkozó, hogy letértem -e már, vagy nem tértem el a jó helyen, Nyíregyháza, Záhony fele, Ukrajna fele megyek, vagy esetleg Debrecen fele, és ezen gondolkozó, hogy nem tudod, hogy merre fele megyek, és azon gondolkozó, hogy de jó lenne egy jel, ami megmutatná, hogy igen, ez a jó út, Debrecen fele haladok, és Debrecen 17 kilométer. Ugye, amikor fel, meglátod azt a jelent, akkor felélegzel, hogy hú, jó, lefordultam, jó, fele haladok, nem Ukrajnába fogok kikötni. Ez ugye egy jó ö, dolog, ha észreveszed ezt a közlekedési táblát. Ugye az, hogy Debrecen 17 km, ez azt jelenti, hogy 17 km múlva lesz, majd Debrecen. Nem azt jelenti, hogy azonnal kezdődik Debrecen. Jézus is azt mondta, hogy azonnal fel, most meghalok és feltámasztom magam, azt mondta, hogy majd romboljátok csak le majd én harmadiknak fel fogom támasztani magamat. Ez egy távolra mutató. De ezt a táblát lehet, hogy keresed, lehet, hogy izgulsz, hogy milyen úton, melyik úton vagy, de éppen mikor a tábla jön, te éppen a mobiltelefonodat nézed. Vagy éppen a tükörbe igazítod a sminkedet, hogyha hölgy vagy. És akkor egyszer csak a tábla mellett elsuhansz. Nem veszed észre. És nagyon sokszor ez van Krisztussal is. Kéred a jelet, szeretnéd tudni, hogy jó úton vagy-e, hogy az életed rendben van-e, hogy, hogy jó kerékvágáson haladsz-e, hogy tényleg a menny fele tartok? Vagy a pokol fele? Elfordultam arról az útról. És akkor ott van az a jel, amit Krisztus mutat, hogy igen, én harmadnapra feltámadtam, de sokan ezt a jelet nem veszik észre, mert nem figyelnek oda. És ez nagyon fontos a mi életünkben is, hogy amikor Isten meg akarjuk hallani, és kérünk tőle egy jelet, kérünk tőle vezetést, ha azt kérjük tőle, hogy szóljon mi hozzánk, és beszéljen mi hozzánk, és mutassa meg, hogy mi a következő, akkor oda kell figyelnünk. Oda kell rá figyelnünk, mert különben nagyon szépen elmehetünk mellette. És érdemes mindig megkérdezni azt, hogy ez, ez volt az, amit Uram akartál mondani, vagy ebből mit akartál mondani. Nagyon sokszor egy-egy élethelyzetből csak azt látjuk, hogy jaj, ez se jó, jaj, az se jó, jaj, ezt nem így gondoltam, nem úgy gondoltam. De hányszor teszed föl magadnak azt a kérdést, hogy Isten esetleg akar valamit mondani ezen keresztül? Akar téged tanítani erre valamint keresztül? Ezen a valamink keresztül? És Isten akar szólni, és akar mondani, de hogyha csak elmész mellette, akkor nem lesz belőle semmi. És ez az egyik dolog, amit úgy gondolom, hogy megtanulhatunk itt a zsidó vezetőtől, hogy ne, ne menjünk el észveszájtve Isten hangja, Isten jelei mellett, és ne adjunk neki listát, hogy mit akarunk, hogy mivel bizonyítsa azt, hogy ő Isten. Ő bebizonyította. Harmadnap feltámadt, és ő feltámadt, és most is él. Egyszeres mindenkorra bebizonyította, hogy Isten. De hogyha meg akarjuk hallani az ő hangját, akkor oda kell figyelnünk. Másik lehetséges dolog, amiért a zsidó vezetők nem értették Krisztusnak ezt a jelét, az az, hogy nem akarták megérteni. Ez, nem akarjuk megérteni. Jó, ez nagyon meredek. Elpusztítjuk őt, és feltámasztja magát. Ez nagyon meredek, ezt nem akarjuk megérteni. És közlekedési táblákkal is szoktunk ilyet játszani, nem? Budai Nagyantalon a 30-as tábla. Látjuk, felfogjuk, értékeljük, hogy ott van. De mennyire vesszük a szívünkre? Mint nem akarjuk érteni a sebességkorlátos táblákat. Pedig nem véletlenül van ott, ugye? És ez a másik és talán a legnagyobb dolog, ahogyan Krisztus jele mellett elmennek az emberek, nem akarják érteni. Nem akarják érteni. Nem akarják érteni azt, hogy Jézus Krisztusnak meg kellett halnia a bűneimért, és feltámadt, és legyőzte a bűneimet, és kifizette az árat. Nem akarják megérteni, mert akkor ez azt jelenteni, hogy én bűnös vagyok. Én, hogy, hogy én gonosz vagyok. És hogy nekem szükségem van arra, hogy megváltson engem Isten. Ehhez pedig kicsit alázatosnak kell lenni, hogy ezt elismerje az ember. És ezt inkább nem akarják, úgyhogy nem akarják megérteni. Értékelik, hogy Jézus meghalt, és feltámadt, értik a fejükkel, de nem úgy vezetnek. Nem úgy megy az életük. Nem úgy megy az életük tovább, hogy ezt tudják is. Nem ez szerint e, teszik a dolgukat. És nagyon sokszor ez a való legvalószínűbb dolog, hogy nem akarják az emberek ezt a jelet megérteni, és én sem akartam megérteni ezt a jelet sokáig. Mert ez bizony azt jelentette, hogy az életembe beleszól és hogy nem érhetem úgy tovább az életemet, ahogy addig terveztem. Nem lehetek az a sikeres amerikai orvos, aki halára keresi magát, és öt év múlva már nem kell aggódnia semmiért. Nem lehetek ez, hogyha Krisztus meghalt és feltámad, mert akkor beleszól az életembe. És akkor esetleg másként kell az életemet alakítani. Van, van amikor, uh, amikor nem akarjuk él, hallani ezt a hangot, nem akarjuk hallani Istent, és nem akarjuk a jeleit uh, ismerni, akkor elkezdjük terelni a szót, és elkezdjük bonyolultá tenni a helyzetet. Zsidók ezt csinálták. Uh, Krisztus mondja, őjetek meg, feltámadok harmadik napra. Uh, ezt a templomot 46 évig építették, hát ez hogy lehet három nap alatt? azonnal bonyolítjuk a dolgot. Krisztus meghalt a bűneidért és feltámadt azért, hogy neked váltságot hozzon. Igen, igen, igen, de mi a helyzet a dinoszauruszokkal? Meg, hogy akkor most volt Ádámnak köldögzsinórja vagy sem. És akkor mind jönnek ezek a nem tudom én micsodák, amivel túl van bonyolítva az egész helyzet. Az egész helyzetet túl komplikálják az emberek azért, hogy a, a lényeg elvesszen, hogy a lényeg az, hogy te hiszed -e, és rábízod -e az életedet Krisztusra, hogy az szépen eltűnjön a képből. És nem tudom, hogy ismersz -e ilyen embereket, akik szeretik a dolgokat bonyolítani, én magam is ilyen voltam, de jó ilyegkor találkozni már ilyen emberekkel, mert csak mosolygok, tudom, hogy mire megy ki a játék, én is hasonló helyzetben voltam. És nem arról van szó, hogy ezek a kérdések nem jogos kérdések. Hát engem nagyon érdekelt, hogy most akkor az evolúcióval mi van. Engem nagyon érdekelt. Nem azért, mert már nem akartam tudni Krisztus igazságáról, de érdekelt, hogy mi van vele. És, és érdekelt az, hogy volt a -e dinoszaurusz, az nem érdekelt sose, hogy áldámnak voltak e vagy nem, de vannak olyan dolgok, ami úgy érdekel minket, és hát majd van, amire a választ a mennybe fogjuk megkapni. Van, amit meg lehet válaszolni, tehát amit meg lehet válaszolni. Isten nem egy vak hitet kér tőlünk, de kéri azt, hogy higgyünk ő benne. És kell, hogy egy hitlépést tegyünk, és akkor is rábízzuk magunkat, amikor nem értünk mindent tökéletesen. Mert hogy nem vagyunk Istenek. Nem vagy, én nem vagyok Isten, hogy mindent tökéletesen értsák. Meg milyen lenne az az Isten, aki tökéletesen lehetne érteni, meg a gondolatait mindent, akkor, akkor nagyobb lennék nála, ha meg tudnám érteni őt. De nem. Isten sokkal hatalmasabb nálunk, és kér minket arra, hogy bízzunk ő benne, tegyünk egy lépést, és fogadjuk el azt, amit ő tett, és kövessük őt. Hát A harmadik dolog, amiért nem hihették el a zsidók ezt a jelet, azt talán az volt, mert úgy gondolták, hogy ez szándékos félrevezetés. Itt direkt becsapnak minket. Debrecen 17 kilométer, ez biztos, hogy Ukrajna fele megy, de valaki kitette egy táblát, hogy szándékosan félrevezessen engem, és hogy azt higgyem, hogy Debrecen fele megyek, de közben pedig nem. Na hát... Vannak, akik így gondolkoznak, hogy ez, ez szándékos, ez direkt azért, hogy megvezessenek, direkt azért, hogy becsapjanak, és hogy engem behálózzanak, és hogy nem tudom én milyen gondolatok. Hát lehet így is gondolkodni, de a jelek azok jelek. Tehát ami téve közlekedési tábla, az azért van kitéve, hogy egyértelműen mindenki fogja, hogy mi a helyzet, hogy hogy kell közlekedni. Gondolj bele, valaki autóval megy, és piros a lámpa, és azon gondolkozik, hogy ezek a közlekedésiek direkt be akarnak csapni. Tudom, hogy zöld utam van, de most direkt benyomtak egy piros lámpát. De mi történne? De nem csak ő halna meg, hanem elég nagy karambolt okozna sokfelől. Nem, nem, nem gondolkozunk így az egyszerű jelekről sem de amikor Krisztus azt mondja, hogy romboljátok le ezt a templomot, és én feltámasztom azt három nap múlva, ez is egy jel. Pontosan jel, amit kértek a zsidók. És semmi más dolgunk nincs, mint hogy látjuk, hogy ezt Krisztus megtette, egyszerűen bízzunk ő bennem. És pontosan ezt kérte tőlünk Isten. Hát sok mindenkinek van gondolata arról, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Egy dolog az biztos, hogyha valaki őszintén megkérdezi magát, hogy Krisztus őszinte ember volt, vagy sem. És ha erre az egyre azt mondja, hogy igen, akkor ha Jézus csak eddig nagy tanítónak tartotta, vagy nagyszerű filozófiai gondolkodás bevezető gurúnak, akkor ha ezt az egyet, erre az egyre azt mondja, hogy igen, úgy gondolom, hogy őszinte és sose hazudott, akkor maga Jézus Krisztus mondja azt, hogy ő Isten. Maga Jézus Krisztus mondja azt, hogy ő az egyetlen út Istenhez, és hogy az egyetlen megváltó, csak ő menthet ki a bűnünkből. Ezeket Jézus Krisztus mondja, és akkor ezeket is el kell, hogy hitt, hogyha ezeket ő önmagáról mondta. Érdekes, hogy mi történt ezután. 21-es versben olvastok, hogy ő azonban a testének templomáról beszélt, Figyeljtek meg a 22-es verset, ez annyira érdekes szerintem. Azt mondja, hogy amikor aztán feltámadt a halálból, visszaemlékeztek a tanítványai arra, hogy ezt mondta, és hittek az írásnak és a beszédnek, amelyet Jézus mondott. Hát ez döbbenetes, nem? Több okból is döbbenetes az egyik az, hogy legalább emlékeztek rá, hogy ő ezt megmondta. A másik meg az, hogy ez azt jelenti, hogy addig meg nem hitték el. És, és itt van a nagy dolog, ami, ami nekünk nagyon-nagyon fontos, hogy meglássuk, hogy egy dolog az, hogy látjuk és elhi elhisszük, és igen úgy van, ámen úgy van, és a fejünkbe ott van, de az életünket nem befolyásolja. Hát honnan tudom, hogy a tanítványok életét nem befolyásolta ez? Hát ha elhitték volna, hogy harmadnak feltámad, tehát ott álltak volna a sírnál, készen, újságírókkal mindenkivel együtt, hogy nézzétek, most fog feltámadni. De hát ahelyett, hogy ott vártak volna és álltak, helyett mit csináltak? Ne nekültek, nehogy ő legyen a következő. Bezárkóztak a szobába. Még attól is féltek, hogy jaj, most a római katonák jöttek értünk, hogy mi legyünk a következők, és elvisznek minket is. Én úgy gondolom, hogy ha valóban hitték volna Jézus szavát, akkor Biztosan szomorúan, mert hát kine indulna meg azon, ami Krisztussal történt. Tehát azt végignézni, hogy a bűneink miatt ő mit csinált, hát ez döbbenetás. És ö, lehet, hogy mindenkinek megvan a véleménye a Passióról, a Mel Gibson filmről, ugye ő játszik benne, csak. Nem ő. Ő a rendező. Jó, oké, tehát nem tudok ezekről semmit. De ami biztos, hogy az a film az egyfajta módon bemutatja, hogy ő hogy képzelte el a Krisztus szenvedéseit, és lehet, hogy vannak benne részek, ami nem úgy volt, de már csak az a gondolat, hogy mi mindent Jézus keresztül értünk. Van, aki meg sem merte nézni ezt a filmet, mert annyira borzasztó. És csak arra belegondolni, hogy a tanítványok ott voltak, és ezt végignézték. Én biztos, hogy nem kevés szomorúsággal és fájdalommal a szívükbe, de akkor is hittel, és akkor is reménykedve ott lettek volna, és nézték volna, hogy akkor most van a harmadik nap, és akkor, akkor most mi lesz? Megígérte, hogy feltámad. De nem ez volt. És az asszonyoknak kell, hogy dicséretet adjunk, mert ők mentek a sírhoz. Igaz, ők is azért, hogy egy halott testet keregessenek, de legalább elmentek, legalább oda mentek. Ők se hittek ebbe a feltámadás dologba, de legalább ott voltak. És amikor feltámadt Krisztus, ők is csodálkozva néztek, és nem akarták elhinni. De legalább ott voltak. A tanítványok életét nagyon is befolyásolta az, hogy mit Gondoltak erről a járről. Befolyásolta azt, hogy hogyan élték a mindennapjaikat. És tudod, az, hogy Jézus Krisztus harmadnap feltámadt a halálból, ez egy ilyen agyi ismeret lehet. Lehet, hogy van egy betélkedő játszón mondjuk, és az a kérdés, hogy mi történt Krisztussal a harmadik napon, és akkor nyomod azonnal a gombolt, és mondod, hogy feltámadt. Nagyon jó. De lehet, hogy kb. ennyit ér az egész életedbe, mert egyébként meg nem határozza meg a mindennapjaidat. Kérdezhetik azt is, hogy hány elnöke volt Amerikának. Lehet, hogy tudod, nyomod a gombot és felsorold egyesével. Jó, de meghatározza ez a te mindennapjaidat. De az, hogy Jézus Krisztus feltámadta halából, nagyon sok embernek csak itt van. Úgy, ahogy a tanítványoknak a feltámadás előtt csak itt volt. Abszolút nem határozta meg az életüket, nem határozta meg a mindennapokat. Nem a szerint éltek, csak egy ismeret volt, egy a sok közül. Néha kapok leveleket, van egy barátom, aki ilyen teljesen felesleges információkat gyűjt össze, és küldi nekem levél, hogy tudtad azt, hogy... Nem, nem tudtam. Hogy a delfin milyen sebességgel úszik. Nem, nem tudtam. Tehát ezek úgy kb. nem határozzák meg az életemet, legalábbis a mindennapi életem folyását ugye nem határozzák meg radikálisan. De nagyon sok keresztény ember életében az, hogy feltámad Krisztus a harmadik napon, az körülbelül ilyen súlyjal mozog. Egy felesleges plusz információ. Hát Feltámadta. 2000 évvel ezelőtt volt jó. De hogyha csak itt jár ez az ismeret, akkor az, az elég rossz. Mert hogy a tanítványok, mikor felismerték ezt, akkor azt olvassuk, hogy itt a 22-es versben, hogy ö, hittek az írásnak és a beszédnek, amelyet Jézus mondott. Hittek. De ez a hit nem olyan, hogy elhiszem, hogy Jézus létezik. Elhiszem, hogy a Biblia létezik. Hát ez, ezeket nem nagyon kell elhinni, mert ez tény. Elhiszem, hogy igaz, amit mond. Jó, de nem erről van szó, hanem hogy rábízod-e magadat. Rábízod-e magadat azokra, amiket Isten mond. Hogy nem kell aggódni a holnap miatt, mert majd az aggodalmaskodik miatt. Rábízod-e magad arra, hogy, hogy nem neked kell bosszút venni, nem bízod a bosszúállás Istenére az. Hogy, hogy bocsáss meg, hogy szeresd a másikat, hogy, hogy bízd, a, bízd az életedet Krisztus kezére, majd, majd ő visz, ő majd tényleg vezet. Hogy ezt meg tudod elépni, mert ez a központi kérdés. Amikor a tanítványok látták, akkor egy olyan hit lett bennük, ami nem csak egy ismeret volt már, Ismerték, Számtalan szó hallották, hogy Jézus fel fog támadni a harmadik napon. Elmondta nekik három külön alkalommal, hogy szenvednem kell, meg fognak feszíteni, fel fogok támadni. Egyszer se értették meg. Itt is elmondja, ezt se értik meg. Itt van a fejükbe az ismeret, de nem határozza meg az életüket. Egészen addig, amíg nem találkoznak a feltámadt Krisztussal, és azt mondjuk, akkor... Innentől kezdve úgy hittek az írásnak, és úgy hittek abban, amit Jézus mondott, hogy az életüket kész voltak letenni. És mártírhalát haltak, mindegyik kivétel nélkül. És, és kész voltak meghalni a Krisztusba vetett hitükért. Beszélgettem az egyik ö, ismerősömmel nemrég, és mondta, hogy... Ö, már régen is próbáltak ilyen evangelizáló filmeket csinálni, és mondta, hogy az egész film, amit ő mesélt, nagyon nyomorék volt, de egy jelenet megfogta nagyon. Elfogtak keresztényeket ebbe a jelenetbe, és a giotin alá tették őket, és csak egyetlen egy dolgot kellett mondani, hogy megtagadom Krisztust. És akkor nem, nem fejezik le őket. És mondta, hogy nagyon ott ragadta fejébe ez a jelenet, hogy ott van egy hívő ember a, a giotinba berakva, és ugye a kés ott van fölötte, és az a, az a harc, ami megy benne, hogy nem akarom megtagadni, de nem akarok meghalni. de most mit tegyek? És most, ha megtagadom, majd utána bocsánatot kérek. Vagy, és ezen gondolkozik. És annyira megijed, hogy ki kiáltja, hogy megtagadom Krisztust. Megtagadom Krisztust, és ez kiabálja. És észre se veszi azt, hogy senki nincs körülötte, egy földrengés volt, és az utolsó pillanatban az látszik, hogy már minden vádlója mindenki elment, a kivégzőosztag mindenki elment, ő van ott egyedül, és ott kiabálja, hogy megtagadom Krisztust, és a földrengésnél lezúdul a kés, és elveszti, elveszti a fejét. És ö, utána feltettek egy ige verset erre a tényleg, hogy aki megtagad egev az emberek előtt, azt én is megtagadom az atyám előtt. És ez a kép, hogy most mennyire béna, meg szerencsétlen, meg minden el lehet gondolkozni rajta, de, de ott van az, hogy mennyire határozza meg az, amit Isten mond a mindennapjaidat. Mert ezeknek a tanítványoknak az életét meghatározta. És annyit kellett volna mondaniuk, hogy megtagadom Jézust, és akkor nem eresztik rájuk az éhes oroszlánokat, és nem eszik meg ő előttük, vagy nem, nem eszik meg őket élve. Vagy, vagy a gyerekeiket később már finomított Néro a, a, a mártír halálokon rájött, hogy ezeket a keresztényeket nem lehet semmivel elpusztítani. Gondolták, hogy akkor ha előttük a gyerekeket, saját gyerekeiket etetik meg az oroszlánnal talán változtatnak? a gondolkodásukon, de nem változtattak akkor se. Ezeknek az embereknek a hitét meghatározta az, ami ide le van érve. Meghatározta az életét, az, amit Jézus mondott. És úgy gondolom, hogy erre nekünk nagyon nagy szükségünk van. Ne csak itt a fejünkbe legyen az, hogy feltámadt a harmadik napon. Persze. De az határozza meg a mindennapunkat, ahogy élünk, ahogy viselkedünk. Mert utána hittek. Amikor Jeruzsálemben volt a húsvét ünnepén, sokan hittek az ő nevébe, mert látták a jeleket, amelyeket tett. Jézus azonban nem bízta magát rájuk, mert ismerte mindjájukat, és nem volt szükség arra, hogy bárki tanúskodjék az emberről, mert ő maga is tudta, hogy mi lakik az emberben. Jeruzsálemben az alatt alatt, azok alatt a nap alatt sok jelettet, sokan hittek is benne, de azt olvasjuk, hogy Jézus ismerte az embereket, hogy ez csak egy ilyen felszínes hit. Ő nem bízott az emberekben, nem bízta saját maguk, magát rájuk. Tudta, hogy egy pár nap múlva megfeszítik őt. Itt ugye ez a szolgálata elején van, de a szolgálta végén is hasonlót olvasunk. Ő tudta, hogy mi lakik az emberben. Isten most is pontosan tudja, hogy mi lakik benned. Ilyen gondolataid vannak. Pontosan ismeri a szívedet. A Jeremiás 17 azt mondja, hogy az emberi szív a legcsalárdabb és gonoszabb mindennél. És Isten pontosan látja mindannyiunknak a szívét. És azt is tudja, hogy egyedül neki van hatalma megváltoztatni azt. Ez a történet, itt János evangéliumában <kül> egy nagy csodát, az első csodát megelőzően van feljegyezve. Amikor Isten átváltoztatja a vizet borrá. Utána pedig takarít. És úgy gondolom, hogy nem véletlenül van ez a két történet így feljegyezve, mert Isten nem csak át akar változtatni minket, nem csak új életet akar nekünk adni azzal, hogy rábízzuk az életünket, és akkor ő új jászül a lelke által, hanem jogot akarja fenntartani ahhoz, hogy ki is tudjon takarítani a mi házunkban, a mi szívünkben. És amikor, amikor ö, elhiszed, és nem csak az agyaddal, hanem a szíveddel azt mondod, hogy Uram, tudom, hogy bűnös vagyok, és tudom, hogy magam nem tudom megtisztítani, de te a feltámadásoddal győztél a felett És kérlek téged, hogy gyere, és, és vedd el az én bűneimet is, és adj nekem életet, akkor Jézus bejön a szívedbe. És amikor bejön, akkor Jézus kéri a kulcsokat és azt mondja, hogy kérem a, a lakás kulcsokat. És odaadsz neki mindent, és úgy örülsz, hogy, ay, de jó, Jézus bejött az életembe, de aztán lehet, hogy megjelenik egy nap egy takarító brigáddal, és elkezd feltépni mindent. Konyhából feltépi a padlót, kiüríti a szekrényeket, ezt kidobja, azt kidobja megy a szekrényed fele, jaj, csak azt is kivel, kiborult minden, és akkor de azt is kinyitja, azt is kitakarítja, és, és az egész úgy néz ki, mint hogyha itt tétne szét mindent és rombolna, és akkor egyszer csak elkezdi összerakni a dolgokat. Lesz egy új konyhabútorod, egy új padlód, egy rendben rakott szekrény, és el csodálkozni, Hát ez, ez mindig olyan, amire vágytam. Hát ezt el sem tudtam volna mondani senkinek. És Jézus ezt csinálja a mi életünkkel is. Jön, és amit menni kell, az kisöpri. Amit fel kell borítani, azt fel fogja borítani. És amit ki kell űzni ostorral, azt ostorral fogja kiűzni. És Jézus olyat hoz helyette, amit, amit nem ismertél elgondolni sohasem. És Jézus akarja ezt a tisztítást, ezt a takarítást az életünkben. Úgy gondolom, hogy ebből három dolgot is megtanulhatunk. Az egyik az az, hogy higgyünk az írásnak, higgyünk az ő beszédének, mert ő jelet adott. És a jelet ne akarjuk félreérteni, ne akarjunk elmenni mellette. Ne akarjuk azt gondolni, hogy ez egy gonosz félrevezető valami. A másik dolog, amit úgy gondolom, hogy tennünk el, az az, amit tettek a tanítványok is, hogy fogadjuk el Jézus Krisztust, fogadjuk el azt, amit tett, fogadjuk el azt a jelet, amit mutatott. És én is most ezt a jelet mutathatom mindenkinek, ezt a táblát, hogy Jézus Krisztus feltámadt a harmadik napon, és üres a sír. Ez a jel. De ez a jel mondja el ugyanazt is, hogy a bűneid miatt meghalt. Azt is elmondja, hogy ő át akar formálni téged az ő képmására. Azt is elmondja, hogy a jövőben mit tervez neked. És ezt a jelet neked kell elfogadni, és neked kell ezt szerint élni a mindennapjaiddal és harmadiként pedig ismerjük fel azt, hogy Jézusnak van tekintéje arra, hogy átformálja és kitakarítsa az életünket. Imádkozzunk! Köszönjük neked, drága Jézus, hogy szerez bennünket, és köszönjük azt, hogy te a nagy hatalmaddal jössz, és mutatsz nekünk jelet. Köszönjük neked, Jézus, hogy te Kész voltál arra, hogy bemutasd azt, hogy te Isten vagy. Köszönjük, hogy elmondtad, hogy harmadik napra fogsz támadni, fogod támasztani magadat, és te ezt megtetted. És ezt jelként adtad nekünk, azt mondod Uram, de mégis ebbe a jelben ott az a csodálatos valóság, hogy legyőzted a bűnt, legyőzted a halált, legyőzted mindazt, amit a gonosz, amit az ellenség, pusztítás és rombolásképpen akart hozni az életünkben. Köszönjük a te teljes győzelmedet. Uram, adj nekünk olyan szívet, mint a tanítványoknak a feltámadás után, hogy mi is akarunk hinni az írásban, és mindabban, amit te mondtál. egy szabadat se akarjuk kétségbe vonni, meg akarjuk azt érteni, és szeretnénk azt szerint élni. Add azt a hitet, add azt az erőt, amivel a tanítványok rábízták magad, magukat egészen a végsőkig. Köszönjük, Uram, hogy Te feltámadtál és élsz, és Te ma is élő reménység vagy ebbe a világban, amikor olyan nagy szükség van reményre. Uram, bár értenék meg sokan, bár mi megértenénk, Uram, nap mint nap, hogy Te vagy a remény, Te élő személyed a remény. Nem egy fogózkodó, nem egy mankó, vagy egy állami segítség, vagy bármi, Uram, hanem Te magad, a Te személyed. Köszönjük, hogy élő reménységünk vagy. Köszönjük neked, Jézus, hogy neked van hatalmad, és tekintélyed arra, hogy bele nyúlj az életünkbe, és abból valami csodálatosat formálj. Köszönjük, Uram, hogy neked van hatalmad arra, hogy Háttalakítsd a szívünket, és hogy hasonlóvá tegyél minket magadhoz. Kérünk Jézus, gyere és vezes bennünket. Vigyél minket tovább. És add, Uram, hogy az ismereteink, azok meghatározó, mindennapi életünket meghatározó gondolatok legyenek. Köszönjük neked, Jézus. És kérünk téged azokért, akik nem ismernek téged, akik ezt a feltámadásodnak és halálodnak a jelét nem értették meg, vagy elmentek mellette, vagy félrevezetésnek gondolták. Nyisd meg a szemüket, Uram, a valóságra, hogy lássanak. Uram, Te azt mondod, hogy aki hozzám kiált, meghallgatod. Aki hozzád kiált, meghallgatod. Köszönjük neked, Uram. Kérünk, cselekedj a Te hatalmaddal. Fiat nevében. Amen.